Hjertelig velkommen til 2023. Med fest og fanfare åbner vi det nye år her på Kammertonen, hvor vi lægger an med en frisk lille overtyger fra byernes by Paris. Jacques Offenbach har sat toner til det stykke musik fra GT Paris Så bliver det ikke mere festligt. Og hvorfor denne fejring? Jo, det handler selvfølgelig om, at jeg er. I dag. Jeg har nemlig fået gæster i studiet, eller rettere. Jeg har fået én gæst i studiet. En gæst, som er nogenlønne omvendt proportionalt dekoreret af udmærkelser med sin alder, altså omvendt proportionalt i forhold til alderen. Han er nemlig ufattelig ung, men ufattelig dygtig. Og det er ingen ringere end Magnus Larsen, dirigent, musiker, musikkøndig og nu også nærmest fast gæst i kammertonen. <laughs> godt ja, <det> velkommen <laughs> og, og, og godt nytår. Og øh, ja, det bliver jo ikke mere øh, festligt, eller det er i hvert fald svært at konkurrere med, en Offenbach her. Der er både tempo og festlige, øh, hvad hedder sådan noget, melodier. Bækner og store Ja, lige præcis. Og, lige, hvordan, ja. Hvordan, har du dirigeret det her? Nej, det har jeg ikke, men det står virkelig på min bucketlist i livet, at lave hele den her svite her. Ja. Det er, man, altså, man bliver jo glad og af det. Præcis, præcis. Lad os lige høre ureturen øh, færdig her, og så skal vi tale lidt om Offenbach og lidt om traditioner. Ja, tak. Så er vi for alvor i gang. Ikke bare med det nye år, men også med programmet her. Sig mig, er det ikke lidt... Øh... Eller lad mig starte det andet, Hvordan er det at stå foran en orkester, når der er så meget tempo og, og fyrighed her? Øh, er det svært? Øh, altså, det er jo altid svært at stå foran et orkester, men det er jo også altid en, en stor glæde at stå foran et orkester. Øh, man kan jo sige, at når musikken går hurtigt, så handler det om som dirigent ikke at være, lidt, at være alt for hurtig og vise for meget energi, fordi de sidder jo og altså og sveder og knokler af mm. så simpelthen bare at være er. Så det er jo, jeg ved ikke, om det er lidt øh, sadistisk øh, glæde at se øh, mange musikere sidde og svede, men det er i hvert fald dejligt at stå midt i kampens side og midt i den øh, bedste lyd der. Der er jo, altså når det går over stokkersten, og jeg tænker, at orkestret her er jo en stor størrelse, og sådan, man er jo ikke, ikke gemme sig. Altså, har man ikke lidt på i forhold til, hvor man lige nu får sat piccolo-fløjten ind på det rigtige tidspunkt, og... Ja, og oh, det hele spiller. Det er jo dit ansvar. Ja, jo, jo. jo. Det er også musikernes egne ansvar, ah, ansvar at komme ind. Uh, slukke en brand, kan man sige. Man gør som de er igen gang imellem. Uh. Men jo, det er da altid, øh, altid øh, spændende, og øh, også en lille smule nervepirrende at øh, stå for et hvert orkester og dirigere musik som det her. Øh, men altså igen, øh, som ordsprøget også siger, når musikken spiller, ikke? Altså, så er man jo... Hvad kunne det være for en ildebrand? Fortæl, prøv at tage os lidt med ind i, i Crisis Management of the Conductor... Øh er det, hvis man øh, står der og øh, først virveligende er kommet til at sætte ind på et forkert tidspunkt? Eller? Ja, øh, faktisk øh, en lille Offenbach anedote kunne mm, være. Det det. Øh, nej, det var faktisk ikke Offenbach. det var en, en anden opera, øh, øh, hvor der simpelthen øh, skete en mindre ulykke på scenen. Der var et øh, kostyme, der sprang op, mm. og øh, den stakkels kvindelige sanger øh, måtte pakke sig til igen. Og var selv derfor ikke klar til at synge efter de fire takters forspil, der var, og jeg stod og kunne se hende stå og pakke sig ind og ligesom lave nogle ret panikken øjne til mig. Ja. Så der må man jo lynhurtigt med fire fingre øh, få forklaret hele orkestret, spil lige de der fire takter en gang til, okay. og simpelthen lige få med kropsprog og det hele sagt, gør lige et eller andet. Så publikum opdagede det ikke nævneværdigt? Altså ikke over det, der skete på scenen, <laughs> ja, ja, i hvert ja. fald. Ja. Æh, men det, det kunne være det, og der er jo også en gang imellem. Det er jo nogle gange som at være øh, stå og være øh, trafikbetjent midt i et lyskryds, og simpelthen sige, nu skal du holde tilbage, nu skal I køre frem, nu kommer der en, øh, et par ender over vejen, og så videre. Og det er med meget simple håndtegn, at man kan mm. vise, eller tak, eller værsgo skud at komme. Ja. Ja. Æm, så er, de, er, er, der, er der sådan et øh, universalsprog? sprog, Direktion. Sådan er alle dirigenter ligesom har de samme koder, eller, eller skal man udvikle sit eget? Man udvikler jo altid sit eget på en måde. Øhm, man kan jo... Ja, der er jo nogle univer universelle ting. Der er jo, øhm, vi taler jo altid om ettern i en takt, for eksempel, om musikken går i et eller to eller tre. Og når man viser det, så er det jo ofte med sådan et slagskeme, og itteren, den går altid ned. Den starter fra og går ned. Ja. Og den er universel for øh, alle øh, orkestre og alle dirigenter i hele verden. Om dirigenter så gør det, det er noget andet. Og så er der jo, hvis jeg holder en, øh, en arm udstrakt med en hånd, håndflade mod dig, så betyder det jo meget Æ, betyder det ja. i hvert fald ikke spil. Det betyder ikke easy boy. Ja, lige præcis. Og, men samtidig hvis jeg med øjne og med gestikulationen viser øh, velkommen eller god så betyder det spil. Og så er der kan jeg jo ligesom prøve at trække musikerne frem og sige ja. at spil lidt mere eller pas lige på og spil ikke så meget. Ja. Æ, en hurtig bevægelse betyder kort. En lang, en langsom bevægelse kan betyde lang. Mm -hmm. øhm, så det er meget simpelt. Så der er, popsport, så der er meget, øh, øh, der opstår i rummet i forhold til orkestret, og kan måske også være forskelligt fra orkester til orkester. 100 procent, og nogle orkestre spiller også øh, på dit slag, og nogle spiller efter dit slag. Så selvom du slår ned, så der er det forskelligt fra orkester til orkester, hvor sent de reagerer ah, på dit slag. Hvornår hvor, hvor finder man ud af det? Øh, det finder man ud af ved første, ved første slag. <laughs> <laughs> og så kan man jo pænt sige til orkestret øh, på mit slag, eller også kan man... Det giver jo rum for, at man kan nå at vise nogle ting, og de kan nå at opfange det. Ja. Øh, jeg ved, det Kongelige Kapel er øh, kendt for at spille lidt efterslaget. Ja. Andre orkestre, Copenhagen and Fille for eksempel, de spiller meget påslaget. Øhm, så ved jeg ikke helt med de internationale orkestre, men det må jo være et lille studie, at gøre her 2023 og se. Ja, det skal øh, du gøre. Og så kan du vende tilbage i ja, lige og fortælle præcis. os præcis, hvordan tingene <laughs> står fra Wien til London, og med skal lidt sådan Det, vil vi, øh, det ja. vil vi glæde os til. Øhm, vi skal høre noget øh, mundermusik, gæremusik, nytårsmusik Er øh, lidt forskellige karakterer. Vi skal rundt lidt, øh, nu er vi her i det franske, vi skal til Tyskland, øh, vi skal vi selvfølgelig også hjem til Danmark. Øh, og så skal vi tale lidt om traditioner, øh, orkestertraditioner mm. blandt andet. Øh, hvad er der, altså, eller lad mig spørge lidt mere øh, åbent, hvad, hvad, hvad, hvad mener du med traditioner i orkestret, som vi... Talt om inden udsendelsen her. Hvad er det, man skal bemærke? Der er jo mange, der er jo mange forskellige traditioner. Der er jo traditioner øh, før og under øh, både prøver og koncert. Der er jo traditioner for publikum. Der er traditioner for programlægning. Øh, der er traditioner for øh, årstiden øh, og frem og tilbage. Man kan jo sige, at orkestret er sammen med militæret nok det eneste i samfundet, der stadigvæk har en form for pyramidehierarki. Så der er jo nogle traditioner for, hvordan du som dirigent eller som musiker henvender dig til andre musikere, eller til dirigenten eller din chef i en prøvesituation, en forberedelsessituation, i en koncertsituation. Øhm, der er i orkestret sidder der nogle mellemledere. Hvis man betragter mm -hmm. dirigenten øh, som som den der har hovedansvar for en orkesterproduktion, øh, koncert, så er der nogle mellemledere. Den øverste mellemleder er den der hedder koncertmesteren. Det er første violinens første violin, eller første violinens leder. Sidder ofte til venstre for dirigenten. Og det er også den som øh, øh, dirigenten giver hånd til, når vedkommende kommer ind på scenen. Ja. Fordi jeg skulle gå rundt og give hånd til 98 musikere. Det kan være nok er lidt, ja. lidt kedeligt at se på. Æ, og så er der jo stemmeleder rundt omkring. Øhm, og der er jo stemmeleder for violinerne, for sjæloerne, for okay, trap. Så der er ligesom en, en nummer et i hver instrumentgruppe? Ja, og det er der af, af den simple årsag, at optimere tid, øh, øh, vil jeg jo mene, er den, øh, den fremmeste grund til det. Og derudover så er der jo også øh, mulighed for, øh, hvis du, der sidder en række af første violiner. Så kan første violinens, altså koncertmesteren, kan jo simpelthen løfte violinen, vise til de andre musikere, vi spiller her på buen, eller vi spiller opstrøg her. Og så sidder man hele vejen ned gennem rækken og observerer op igennem. Okay. Når koncertmesteren skriver noget i noden, så sidder pulten, altså de personer, der sidder lige bagved ved nodestativet bagved, skriver så ind, hvad den person gør, og den næste gør det, og den næste gør det. Så man sidder simpelthen og copy-paster. Det er den langsomste form for uh, command C, command V, vi har i, i verden. Men det fungerer, i stedet for, at man skal vende sig om og tale. Er der ikke lidt en far for, at øh, noget kan blive øh, tabt i oversættelsen? Der? Du ved, ligesom i børnehaven, der man sagde, eller skolen, når man skulle viske noget ind i øret på sidemanden, og så skulle han eller hun viske videre jo. og sådan nogle ting. Så pludselig er det helt <laughs> risikoen er der, men samtidig er der også risiko for, at øh, 20 første violiner ja. øh, individuelt misforstår en besked fra dirigenten. Ja, for eksempel, det er måske så. endnu værre i virkeligheden. Ja, der kender de jo hinanden. De har ja. jo deres dynamik osv. Øhm. Vi hører øh, her GT Parisienne øh, fra Deka. Jeg kan ikke lige se, hvem det er, der har øh, dirigeret, med det er Pittsburgh Symphony Orchestra, som, øh, som, som spiller. Og det gør de jo sådan set øh, ganske udmærket. Jeg kendte faktisk ikke det her stykke musik, før du, øh, du foreslog det til udsendelsen. Det er, det, det, det er nye toner for mig. Yeah. Men det er, <laughs> nye gamle toner. Det er nye gamle toner, men det er lækkert. Og der er en, en, en grand valse her i, i værket også, som jeg synes, vi skal, skal høre. Øhm, og så kan det være, at vi kan tale lidt om det bagefter. vals fra G.T. parisienne er Jacques Offenbach. Og det er jo storladen, man føler sig næsten hensat til de der store øh, valseballer i Wien, når man ja. hører det her musik Med lysekroner ja, og ja, champagne præcis. i mængder. Det kan de også i Paris, selvfølgelig, men der er der altid lidt let forklædte damer og noget kankang <laughs> lige efter. Ja. Den lille bruskring. Præcis. Ja. Hvordan øh, har du oplevet, når du sådan turnerer rundt, Magnus Larsen mellem orkester, altså, at der sådan kan være traditioner, som man måske lige har været opmærksom på, og som jeg ja, kommer bag på en? Ja, altså... Øh alle arbejdspladser, alle øh, orkestre, øh, fodboldhold, øh, hvad det kunne være, har jo deres, øh, deres egne måder at, øh, at gribe tingene an på. Altså en af de ting, jeg har bemærket, det er blandt andet, når jeg dirigerer til Symfoniorkester, som jeg har, jeg har gjort en del gange mm. efterhånden. Øh, når man står der mandag morgen inden første prøve og klokken er 9.58. Orkestret stemmer og orkesterchefen kommer ind og præsenterer sig i denne uge og husker at kantinen har åben fra og videre Og i denne uge der har vi øh, Magnus Larsen der skal dirigere, ham, eller dirigere os og øh, tage godt imod ham. Så rejser hele og kester sig op, mm -hmm. og det er en frygtelig larm. Det lyder som en skoleklasse, der har fået frikvarter, ja. fordi alle trækker stolen tilbage, og så rejser de sig op og sætter sig ned igen, og man man bliver lidt overrumplet af den der... Men simpelthen for at vise respekt? For simpelthen for at vise re respekt. Ja. Lidt som når man trykker en, en person i hånden, når man siger goddag, eller ja. man, man bukker for dronningen, eller noget, så ja. er der sådan en... Og altså, man kan jo altid sige, at det er lidt for meget. Øh, men samtidig, så er det jo også... Jeg synes, jeg synes egentlig, at det er meget hyggeligt. Netop hvis det er en tradition, så synes jeg jo egentlig, der er noget smukt over det. Ja. Øhm, at det er noget, man gør vel nærmest for institutionen, dirigenten, mere end at det er Magnus Larsson. Ja, det vil jeg også mene. Også når der er solister, og selv ja. når det er... Altså, hvis vi laver skolekoncerter, og der er en lille pige, der skal synge en solo i Glade Jule, så, ja, ja. så rejser de sig op, og så gør okay. de det lidt stille. Og ja, sådan. det synes jeg er en smukt ting. ja når det, som... Jeg har bemærket, når jeg er til orkester, eller ja, til forestillingen generelt, hvor der er symfoniorkester, og sådan også, når man ser det i tv, det er, at øh, selvom det er et stykke musik, man har set og hørt mange gange, så kan der være utrolig mange forskellige måder at dirigere på. Ja. Altså for eksempel Herbert von Garian, som øh, jeg har set lidt hen over julen her i forskellige sammenhæng, han står meget stille. Mm. Hvorimod øh, Carlos Kleiber for eksempel, ja, der er øh, fuldt på, at han svider nærmest mere, end violinisterne gør. Ja. Altså, øh, hvordan kan der være så stor forskel på den rolle at være dirigent, når det er det samme stykke musik? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror egentlig, det, det korte, klare svar er jo, at der er forskel på folk. Øh, og der er forskel på vores øh, temperamenter og vores kropsprog. Øh, at der er nogen, der har behov og kan stå lidt mere øh, afmålet og, og dirigere, øh, kan nogle gange være en, en større effekt, end hvis det er, at du øh, står og sprudler øh, helt vildt. Øhm, det gode gamle eksempel er jo også i skoleklassen, øh, når læreren begynder at tale svagt, så begynder folk, eller børnene faktisk at tage ja. stille. Og der er jo lidt det samme, som hvis du står og dirigerer med store armbevægelser, og musikken skal være endnu kraftigere, så har du faktisk ikke mere at give af. Så kan du begynde at hoppe, og det, det ser ikke altid så godt ud. Så det er Ja, uh, yeah, uh, nogle gange er det læsesmå, uh, uh, yeah. og andre gange så kan du også stå og danse helt vildt til helt stille musik. Så det kan jo både være en personlig ting, det kan jo også, det kan jo også godt være en en indstuderet ting, altså en eller et, en en ting man vælger at gøre, når man står foran en orkester og kan ja. mærke, at det her, de virker ikke, så prøver jeg en. En anden ting. Men så er der jo også forskel på både Kleibers og Kajans øh, personlighed. Kajan øh, står ofte med lukkede øjne. Han koreograferede jo sine egne videoer, øh, okay. sine egne musikvideoer. Han dobbelte jo altid op på alle blæser. Så selvom Beethoven havde skrevet for to uboer, ja. jamen, så fik han fire uboer. Og hvis Nå. der var fire trompet, så fik han otte trompeter. Øh, Kleiber øh, derimod har en lidt, han er lidt mere tro mod partituren. Kleiber han kunne jo møde ind, hvis han havde en forestilling om aftenen på øh, den, den bajeriske opera mm -hmm. øh, kl. 8 om aftenen, så mødte han oftest ind kl. 7.30 samme morgen, sad i sin garderobe og studerede partituret nøje, ville ikke forstyrres, Nå. og selvom der blev stillet bakker med mad ude foran, så kom han ikke ud øh, og tog den, øh, når den blev overleveret. Folk skulle være væk, så kunne han lige få noget mad ind og sidde der. Og der er nogle videoer, hvor han træder ind i orkestergraven, og publikum klapper, og orkester rejser sig op, hvor han bare går direkte op på podet, og man kan se, at han er så klar til at dirigere. Nå ja, der er jo også lige et publikum. Nå ja, så skal jeg lige vende mig om, og så må han lige vende sig om, og så vender han sig Så han simpelthen ind i sådan en, en helt anden verden. Han er en helt anden verden, og han er så meget i musikken, og man kan se det på hans uh, dirigentsstok, den måde, at han dirigerer, hans koreografi, som det jo næsten er, afspejler så meget mere end... Øhm, han prøvede virkelig at efterleve det her partitur. Det gjorde Kajan selvfølgelig også. Men Kajan prøvede også lidt at trække klangen ind mod sig selv. Ja. Øhm, og man kan også tydeligt høre på for eksempel Berliner Philharmonikerne, øh, når de spiller under Kajan, frem for en anden dirigent, at der er en helt anden, øh, en helt anden klang, som er meget mere øh, præsent i for eksempel, øh, i for eksempel Messingblæserne. Okay. Men det er simpelthen fordi, der er også flere af dem. Ja, yeah, det kan jeg. <laughs> det er jo et, det, det, det virker over okay. små. <laughs> ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Uh, jeg elsker Karajan, uh, for uh, jeg synes altså især hans, uh, både abrams og Beethoven-indspilninger osv., det er simpelthen så uh, både fænomenalt stærkt og kraftigt, men også stringent. Ja. Det kan jeg godt lide ved det. Ja. At det, det, det. Han leger næsten med at få det til ikke at løbe løbsk, selvom man tænker, nu gør det det. Ja. Den meget stramt koreograferet, øh, både musikalsk, øh, men, men også sådan, øh, periodisk. Eller, han vælger en stil, hans betonestil, synes jeg ikke udvikler sig lige så meget som andres, andre dirigenter mm -hmm. fra samtiden. Altså han, han holder virkelig fast i en, en, en klang, og så må beton lidt passe til hans klang, ja. øh, kan man sige. Og det er jo en, er jo en, en stil, øh, som man kan... Ja, om man kan lide eller, eller lade være. Nu skal vi høre øh, noget mere øh, musik, og jeg tror faktisk, før jeg fik sagt, at vi skulle høre tysk musik, det passer jo faktisk ikke helt. Øh, fordi øh, Strauss-familien, den gren, vi har fat i her, i hvert fald med Johan og Josef og company de er jo østrigere. Præcis. Hvorimod Richard Strauss, som øh, har skrevet nogle rigtig fede operer, som ikke har noget med det her at gøre, han er tysker. Men i dag der er det altså den østrigske øh, Strauss-familie, vi, øh, vi tager fat i. Øhm, og øhm, jeg ved ikke, om vi... Nu havde vi jo sådan set i de sidste uge Flagermusen og Overturen, men øh, når vi taler om, om tysk musik, måske også Kajan så kan vi godt lige tåle at høre lidt af den, øh, synes jeg her. Så vi tager lige indledningen til Flagermusen igen. <musik> vi lige forlader lige overtyren til flagmusen her, øhm, som i midlertid bliver dirigeret af Carlos Kleiber. På den måde hænger tingene sammen, og hvis de kan lytte og er interesseret i at høre lidt mere om netop flagmusen, så kan man podcast det sidste uges udsendelse, der var dedikeret netop hertil. Men, øh, Manus Larsen, når vi alligevel hører den her overtyre, så er det fordi, det var faktisk en del af din debutkoncert. Det var det, ja. Så du må er et ret tæt forhold til det her musik. Ja, altså jeg synes det her, det er et af de bedste stykke musik, altså en af de bedste overtyrer, vi simpelthen har i repertoireet. Det er øh, fuldstændig genialt skrevet, og det er... Altså, man bliver bare glad i låget. Altså, jeg kan sætte den på på en varm sommerdag, med vinduerne rullet ned i bilen, med 110 timer over motorvejen, eller over Storbrøen, eller juleaften, hvis det er, at der har været lidt for meget diskussion eller rødvin, så kan jeg lige sætte den på, og så bliver godt humør den igen. Den friskere. Den forfrisker nemlig. Ja. Og så er det et meget, meget stykke delikat musik. Jeg kan huske, at jeg havde den på repertoiret under mine studier, og hvor at vi, eller jeg i hvert fald, det gik virkelig op for mig, hvor mange ting, man kan arbejde med hele tiden og forfine. Og der er flagermus-overtyren, eller overturen til flagermusen, et rigtig godt eksempel, fordi den indeholder... Altså, det er lidt som at se bagdysten og sige, at der er rigtig mange udfordringer. Vi skal både arbejde med mørdej og med, med glæs og frem og tilbage, ja, eller de ellers ja. kan finde på derinde. Hvad, hvad er det? Er det rytmer, melodier, samspillet i orkestret? Hvad det, du tænker? I, altså, alle de der ting, og det er noget med balance imellem orkesterne, hvis der er en melodi, der både ligger i fagot og øh, brater for eksempel, ja. eller i kleinetter og violiner, eller i fløjter og, øh, og violiner for den sags skyld. Hvordan arbejder du med klang? Hvordan er intonationen? Øh, int Særing har de? Øh, hvordan er anslaget eller afslaget på deres, øh, deres melodi eller deres toner? Og så er det jo selvfølgelig temposkiftende. Du skal være fuldstændig klar over, hvad du gør. Ja. Og så er det jo også et, øh, et stykke musik, der indeholder så meget øh, vinerblod at øh, at, at... Vi er inde ved sakramenterne her, ikke? Ja, fuldstændig. Ja, ja, ja. <laughs> så, øh, så med al respekt for alle danske orkestre, så er det jo et, et øh, stykke musik, som mange danske orkestre også har, har godt af at spille, mm -hmm. øh, og godt af at øh, blive arbejdet med, med en øh, vinerkyndig dirigent. Fordi det er disciplinerende, eller...? Ja, og på grund af alle de ting, som, ja. øh, som, som, som nævnt før... Øh, de bedste dirigenter kan jo tage for eksempel en sats fra en Beethoven-symfoni og lige præcis finde de otte takter, der indeholder alle elementerne i satsen. Arbejde til bunds i de otte takter, og så lade det sprede ud over resten af satsen. Aha. Øh, jeg vil sige, hvis du kan flagermus tyrn Tyren, øh, som orkester og disciplinerne i den, så tror jeg faktisk, du kan spille hele viner øh, repertoiret stort set med forbehold selvfølgelig. Ja, det, er en, det tror jeg er en meget rigtig beskrivelse. Øh, det er en eller der er bygget op omkring alle de melodier og stemninger, som er i selve operan eller, eller, eller operatten, øhm, Og derfor en god indføring til ikke bare flagermusen men også hele den tradition, øh, som vi så, ja, som vi forbinder primært med, med nytår. Og, og, og det er jo Johan Strauss, den, den yngre, vi arbejder med her. Øhm, øh, søn af Johan Strauss, den ældre, sjovt nok. Øhm, og og øhm, og storebror til Josef Strauss. Yes. Øhm, og der, det, det er jo lidt af Triumvirat, som kommer til at definere hele den ø, østriske musik der i, og ja, vi er vel i 1880'erne, 1890'erne. Ja. Øhm, hvor... Øh, hvor det er jeg synes, fra 1840'erne med Straussen eller Ja, med faren, ja. præcis. Hvor vi kender vel Radetskymars præcis. primært, ikke? Ja. Eller det er den, man, man i hvert fald ofte forbinder med, med Josef Strauss. Men, eller Johann Strauss den, den ældre. Men lad os øh, prøve at høre nogen af måske mindre kendte stykker musik. Og du har valgt her af Johan den yngre, en nøje pizzicato polka, som er opus 449. Han fik alligevel noget for hånden. Må sige. Ja, Hvad, der er også en pizzicato polka, som ikke er nøje, altså aldrig måske fra en, en tidligere en. Hvad, men, men, men, men du har valgt, at vi skal høre den nye, ja. også med Carlos Kleiber. Hvorfor? Ja, hvorfor? Øhm, hvorfor altså, du? jeg havde faktisk tænkt, øh, det var tilbage fra min, øh, min debutkoncert, da jeg debuterede fra konservatoriet, og det gjorde jeg jo lidt forsinket på grund af corona, mm -hmm. i øh, sommeren 2021, med Aalborg Symfoniorkester. Og der øh, lagde jeg ud med Strauss øh, flagermusnovaturen, så lavede jeg Malers -der, uh, en Farneske Sællen, og så derefter Rachmaninovs anden symfoni. Og så tænkte jeg, hvis jeg skal have et ekstra nummer, så skal vi på en eller anden måde tilbage til vin, vi skal tilbage til Strauss. Øh, og hvorfor ikke tage en af de, mere, eller de mindre øh, kendte straws-stykker, som er den her pizzicato-polka? Jeg tror, at øh, valget om, at jeg ville øh, dirigere den dengang, handlede også om den eufori, der var efter, øh, at corona slap grebet om os, så vi kunne begynde at ånde frit igen. Mm. Øhm. Og den sprudler simpelthen bare så meget af energi og glæde, denne her. Det er jo en polka. Øh, altså det, som Chopin kalder for en polonaise Ja, præcis. Og andre æ, titler forfinder ja. sikkert også til denne dans. Øh, så Men den, det er sådan en folkedans, ikke? Det er en folkedans. Der går den i to del eller? Uh, øh, ja, det gør den. Ja, ja lige præcis. Og, øh, men det, der er med denne her, og sådan set også med, ja, eller alte pizzicato-polken, mm -hmm. det er, at, at det kun er stryger, der spiller. Altså, de pizzikerer. Ja. I stedet for at stryge med buen, øh, som jo er hestehår på strengen, så tager de deres fingre og knipser. Så den får den her meget stringente, øh, knipsende øh, lyd. Og det der er, det er, at der også på et tidspunkt kommer et lille klokkespil ind. Aha. Og den går meget ind og ud af tempo, og den sprudler simpelthen bare energi. Jeg tænkte, det kunne være ret fedt at slutte koncerten af med det. Men da jeg så lige tænkte mig om, så er slutningen på Rachmaninoffs anden symfoni, som jo det er blevet slutningen for, stort. det er også rimelig stort. Ja, ikke? Så ja. hvorfor, hvorfor ødelæggende succes? Så, så, så du nåede aldrig at, øh, at dirigere Pitikato, eller den nye Pizzicato-polka? Nej, lige præcis, men jeg håber godt nok, at jeg får mulighed for det, fordi jeg synes, det er et øh, skægt stykke musik. Med den øh, anbefaling sendt ud i æderen, så kaster vi os ud i nøje Pizzicato-polka. Nøje og polker her øh, hørte vi fra en julekoncert i 1992 med... Nej, nytårskoncert. Ny, ja, undskyld, nytårskoncert selvfølgelig. <laughs> tak for, at du lige øh, præciserer. Øhm, og det var Carlos Kleiber, der, der dirigerede. Jeg synes, der er meget Carlos Kleiber i øh, den oversigt, du har valgt til i dag her. Er han sådan en slags forbillede for dig, Magnus Larsen? Der er jo mange forbilleder derude, og ikke kun dirigenter, men altså, når det kommer til dirigenter, så synes jeg jo, at Carlos Kleiber er øh, altså nok den største dirigent, vi har haft gennem tiden. Øh, Nogle vil jo sige Bruno Walter og andre vil sige George mm. Solte, og mm. Furt og Karian, og Bernstein, og hvem de nu ellers måtte være derude. Men Kleiber har bare et, et virkelig godt øh, musikalsk take på meget af det repertoire, som jeg også øh, finder virkelig interessant. Ja. Altså hans øh, indspilning af Tristan og Isolde, for eksempel den ikoniske indspilning øh, det kan fra nu kan jeg ikke huske mm. 95 sådan en gang mener det er med Margaret Price og Fischer Discount øh, hvor han simpelthen forlod indspilningerne fordi han ikke var tilfreds nok med resultatet no. men fordi man havde skrevet en ret hæftig kontrakt så øh, fik man stykket albummet sammen alligevel og udgivet det mod og Kleibers vilje men at okay, hans navn står på det, det, og det, det er simpelthen... jeg har jeg har hørt indspilningen men jeg No. Det er simpelthen fra en generalprøve, hvor han simpelthen forlod på Poli bagefter og sagde, at det her det er ikke godt nok til mig. Jeg forlader indspilningen nu. Wow. Men Fischer Dischhav og uh, uh, Price og Kumpali, de, de var okay tilfredse. Det var de, og okay. så, så, øhm, så er niveauet højt. Ja, men jeg tror også, det ikke havde et rimelig godt tag om rettigheder dengang. Mm. Øh, men i hvert fald er det jo en referenceindspilning, vi har den dag i dag af Tristan Højsoldt. Ja, det må man sige. Øh, hans indspilning er det. Og så er der jo også hans uh, rosenkavaleren som man må jo sige er hans, uh, ja, altså hans, øh, hans værk. Signaturværk. Ja, signaturværk, ja. som han jo har dirigeret i et hav af gange øh, diverse steder rundt omkring i verden. Men også når vi øh, ser på hans indspillinger af Brahms symfonier. Øh, jeg så en, øh, faktisk også her over julen øh, hans indspillning af Brahms anden symfoni med Wiener ja. filarmonikerne tilbage fra 89 mener jeg, det er. Og den måde, han maler øh, med klangene og... Øh, også bare hele hans direktionsteknik er simpelthen så øh, vild at se. Øh, og han har så meget energi i sig, men han kan også få det til at være sådan helt dødt og stille. Noget af det, jeg har spurgt sangere om, øh, når de har været gæster her i uh, programmet, det er, om, om de ligesom lytter til indspilninger, inden de skal ind og øh, ja, øh, synge et, et, et værk, de ikke har arbejdet med før. Og de fleste af dem siger nej. At det, det, det gør de ikke. Det, uh, de vil helst sådan ligesom leve det ud fra noderne. Hvis jeg spørger dig, lytter du til indspilninger inden du skal ind og, og sætte et værk op? Så vil jeg være meget ærlig og sige, ja, det gør jeg. Det gør du. Men jeg lytter. Øh, meget vigtigt, det er i flertal Ja, jeg bruger det oftest til, altså mange gange så er der en bunke noget, der skal indstuderes på meget, meget kort tid. Og nogle gange er det lettere at høre et værk flere gange i forskellige indspillinger for ligesom at blive fortrolig med det. Mm -hmm. Så længe det ikke er din måde at indstudere værket på, og det er ikke kun er en auditiv indstudering, men du også har de fysiske noget for at... du sidder og følger med i partituret? Ja, og nogle gange gør jeg ikke, men det er jo også dejligt at vide, hvad, hvad er traditionerne for eksempel i, i det her værk her, når der plejer man at lave en, en pause, eller øh, tonen skal være så lang, eller man starter langsomt her og kører hurtigere, så kan man jo i hvert fald tage bestik af traditionen og finde ud af, om man vil bevare den, eller om man vil forny den, eller om man helt vil skrotte ja. den. Øhm, men men min, altså, når jeg indstuderer et værk, så, så starter jeg jo som regel altid med øh, faktisk ikke at åbne partituret, men simpelthen at læse alt det, der er omkring det. Hvis det er en opera, teksten, historien, snakke med folk, der har dirigeret øh, okay. eller sunget det før. Men jeg bruger helt klart indspilninger, og ja. det synes jeg også, at vi godt kan være bekendt. Altså fordi der er så stort et kartotek derude, der gør, at det ikke bare er copy-paste, men det er af orientering. Ja, og det er jo altså, vel relativt upestridet lidt, at der har været nogle ret gode dirigenter og ret gode sanger gennem tiden, som faktisk har leveret gedineværk, værker. så jeg synes ikke, man behøver at skamme sig over at, at høre hverken Kleiber eller, eller Domingo, eller Nej. hvad det nu måtte være. Men så længe det ikke bliver en Kleiber 2 indspilning, der det, det skal ikke være for efteræbe, men for at, at lære og ja. suge til sig. Nu, nu siger du det her med, at man kan øh, lære traditionerne fra et værk, og hvor skal pauserne ligge, og sådan. Nu hørte vi før, øh, Nøje Pitchikato-Polke her med Kleiber, hvor, jeg vil sige, der var i forhold til, at det er en to-fjerdedel, den går i sådan relativt regelret, sådan nærmest traskodansk, jamen, der var mange øh, temposkift. Ja. Øhm, og det er vel noget, dirigenten ligesom tager ejerskab på. Ja. Kan man, hvor meget kan man tillade sig øh, som dirigent i forhold til også øh, klassikere? Og hvordan reagerer orkester eller publikum, hvis man begynder at sige, nu kører vi altså øh, Allegro her, selvom der står en Andante en Con Moto? Altså, du stikker hånden i en vipserede øh, i forhold til min egen indre kamp her, mm -hmm. fordi min, min, min opdragelse, konservatorieopdragelse, men sådan set også min, min overbevisning er jo, at vi som dirigenter eller musikere er ambassadører for komponisten Levende som Døde. Og vi burde jo øh, i allerhøjeste grad følge hvad komponisten har foreskrevet og forsøgt at efterleve øh, det ud fra det man eller eller det partitur der ja, ligger. Ja. Men der er jo også, du kan jo aldrig undgå, at øh, din definition af allegro der jo bare betyder glædesfuldt eller mm -hmm. en dante der betyder gående, kan være hurtigere eller langsommere end hvad komponisten har tænkt. Og vi kan jo ikke ringe til Mozart eller Beethoven eller Strauss for den sags skyld, men vi kan jo øh, definere. en tradition kan man sige, er der ikke det? Der er jo nogle traditioner i det, men altså, der er også nogen, der siger, at traditioner det er bare dårlige vaner, der er blevet bevaret. Øh, <laughs> øh, jeg synes jo altid, at man skal prøve at sætte sit eget lille præg på det. Ja. Men så længe du ikke går ind og ændrer øh, radikalt eller drastisk i det. Øh, og der er jo også, altså, hvis et orkester sidder og spiller champagnegaloppen ind og ud og ind og ud, for eksempel. Eller Nøje eller ja, b ja, femte. Ja. så kan det jo også blive lidt kedeligt. Det, det kan sige sagtens blive ind, trivielt. Ja. Jeg synes, det var meget charmerende, det vi hørte her, hvor det er et stykke musik, der skiller sig ud. Det vil sige, når man har hørt det et par gange, så husker man det, ja. på grund af det skrede Pichikarto. Men, men helt klart, fortolkningen øh, havde sin, sin egen identitet. Ja, og der er jo også forskel på, eller det ved jeg ikke, der er også sikkert traditioner for, hvordan man har danset polgager, og så kommer B-delen, og så kommer C-delen, og her ja, ja, ja. går vi lidt hurtigere, og her hopper vi, osv. Så, så det er jo en fri dans som der nok stammer fra Polen. Ja, det, det må man nok umiddelbart anse. Ikke? Men fra, øhm, fra det østriske Polen, eller nu skal der ikke gå noget geografi øh, i det her, <laughs> men i hvert fald øh, fra Kleiber og Strav synes jeg, vi skal bevæge os lidt hjem til Danmark, fordi vi kan jo også noget. Og i den her periode, øh, i 80'erne og 90'erne, har vi faktisk øh, i hvert fald en, men vel egentlig også flere komponister, som ja, tager, tager kampen lidt op om, øh, om valsen og polka'en og den gode stemning. Øh, I hvert fald Lumby øh, må, må man vel nævne. Nu har du nævnt champagnegalopen før. Øh, du har også nævnt øh, Jernbane. Københavns øh, Jernbane. Femhavns, ja, som også er en, er en galop. Kan Lumby matche Strauss? Nej, det kan han ikke, men han er godt på vej deropad, af, og nogle gange er han også over Strauss. Jeg synes ikke, at de er på niveau sammen, men de. de opfylder jo også to forskellige behov i to forskellige øh, byer, to forskellige traditioner. Ja. Lumby der er jo primært skriver til det her nye øh, festlige, øh, den nye festlige have, der blev åbnet i, der åbner i København Tivoli, mm -hmm. og har sit lille, ja, knap øh, 25 mand store orkester, han skriver en masse musik til. Æh, så det er jo også musik, der er skrevet til en mindre besætning. Det er musik, der er skrevet til nogle andre lejligheder. Ja. Hvor Strauss jo har haft sin store baltsale ja. øh, nede i Wien. Ja. Lad Lad os høre lidt af det. Øh, nu har det været nytår, så lad os lige lægge champagne øh, på køl. Øh, men, men lad os prøve at høre, Københavns jernbane damp galop. Det lyder som noget, man kunne kalde programmusik. Ja, det tror jeg, det er. gå ikke over sporet, der kommer tog. Og det gjorde der sandeligt, fordi stykket her er skrevet til åbningen af jernbanen fra København til Roskilde i 1847. Ja. Og det har jo været en begivenhed, som måtte fejres med musik. Man er i hvert fald ikke i tvivl om, det er tog, der både det må man sige. starter og stopper igen. Det må man sige, at der... Øh, altså nu sagde jeg for, at det her det må være programmusik. Øh, ja. øh, det ved jeg ikke engang, om man rigtig kan kalde. Det programmusik er jo normalt det, hvor man en komponisten har sat sig for at beskrive en helt bestemt. Øh historisk begivenhed. Men det er i hvert fald lejlighedsmusik, må man, <laughs> <Ja>. <laughs> må man, må man ja. kalde det. Det er jo nok blevet programmusik efter. Jeg er ikke, ja, det må man sige. Jeg, jeg er ikke helt sikker på, at de de kender uh, Lumpe i, i Wien. Det gør de i allerhøjeste grad. galopen bliver ja. øh, opført med jævne mellemrum til uh, nytårskoncerterne dernede. Ja. Og faktisk blev denne her uh, Københavns uh, jernbane-damp-galop, som den jo uh, hedder uh, ret ja. lidt, ja. Ja. blev faktisk opført til uh, nytårskoncerterne i 2012. Altså de uh, traditionsrige nytårskoncerter i i 2012 med Marie Janssons... Så toget er kommet som, videre end Roskilde, kan man sige. Ja, og jeg tror også, den er blevet opført øh, før og siden da, og der er jo mange af de her øh, lumby-polgager, galopper og valse osv., og som er på programmet dernede. Det kan godt være, at jeg tager det i mig igen. Ja, han kan nok godt matche Strauss, ja. øh, i hvert fald hvis de spiller ham med vin. eller også er de bare er blevet stræt, trætte Strauss dernede. Det, ja, altså, altså nu har Strauss jo og hele familien skrevet en, en hel del musik, ja. øh, må man sige, så der er noget at plukke af, men der er noget... Jeg ved ikke, om det er, fordi man hører det, når man ved, at det er Lundby og sådan noget, men der er jo sådan en lidt, lidt sådan dansk tone i det, synes jeg, måske sådan lidt naiv. Øh, hvor jeg tror, at øh, umiddelbart, hvis det havde været et kørt der kørte fra Wien til Roskilde, så tror jeg, der havde været mere pomp og pragt over det. <laughs> ja, det her et eller andet med kejseren, der står og vinker afsted og sådan nogle ting. Ej, det er det det det i hvert fald nok også været længere, ikke? Og også det. <laughs> for, Formodentlig. Lad, lad os lige øh, få rundet øh, familien øh, af. Æh, for, øh, nu talte vi om den yngre og den ældre øhm, og, altså, vi kunne jo godt høre Radetski March men det tror jeg altså, vi, altså den har vi altså hørt her over nytår tænker jeg ja. så, så lad os have en polka mere øh, nemlig Trish Trasch polka som øh, vel på en eller anden måde i sin titel alene rummer øh, egentlig hvad en polka er altså det er derude af ja Trish Trish trask, trask, ikke? Ja, ja. præcis præcis og øh, det er Jørgen Strauss, den, den yngre. Har du egentlig dirigeret, hvor meget har du dirigeret af de her polkager og arbejdet med dem? Uf, ikke så meget. Altså, jeg har dirigeret Livgarden et par gange, ja. og det har jo mere været de her signatur, øh, honørmarscher mm. og valse og en enkel polke. Ej, nu tager du mig med bukser ned. Ja, Vi ja. øh, må have svaret på det må være næste gang, så er der skyldig. Men det her tristras her, det er jo i hvert fald øh, stravster og hjemvinder fra Rusland, og ja. øh, efter en succesrig tur til Rusland. Og den har jo nok også nogle russiske aner i sig. Og noget sjovt med Rusland og Danmark er jo, at Tchaikovsky faktisk har skrevet en polonæl, en, en, en fantasi ser nede. noget... Øh, et, stykke musik. et stykke musik. med pomp og pragt over øh, den danske nationalmelodi. Efter jeg, at slet. en dansk dronning skulle giftes med en russisk konge, eller sådan ja, ja. Men et stykke musik af Tchaikovsky, som vi jo normalt øh, kun kender fra ja. Nødeknækkerne og, og så videre Men det... Altså Christian Nine, som jo var øh, Ruppers svigerfar, havde jo en datter, der blev gift med Tsar øh, Nikolaj. Det anede jeg simpelthen. Og det er faktisk... Ja, lige præcis... Ja, ja det andet er simpelthen ikke, at... Øhm, nu bliver jeg helt paf, at Tchaikovsky havde markeret med et stykke musik. Det, det, det skal vi helt klart dykke ned i <laughs> på, på et, et, et andet tidspunkt. Og så skal jeg lige vende tilbage til det, der jo egentlig var dagens tema, nemlig det her med publikumstraditioner. Fordi når man ser, eller traditioner generelt i musikken, når man ser øhm, de her store koncerter fra Wien, så er publikum jo meget levende. Ja. Men under dirigentens myndige instruks... Kan man regne med det, Magnus Larsen? Altså, det kræver vel en vis form for indlevelse, også fra publikums side og uddannelse af publikum, hvis man sådan skal have dem til at klappe på takt. Jeg har i hvert fald tit oplevet til familiefester og sådan nogle ting, at folks fornemmelser for takt, men den kan være lige så ringe, som deres fornemmelser for, for fransk altså, det. Er... Så hvad, hvordan, hvordan interagerer man egentlig med sit publikum? Altså, øh, ofte så, øh, at det eneste tidspunkt, man ser en dirigents ansigt på, er, når, når vedkommende træder ind på scenen, og når vedkommende træder ud af scenen igen. for ellers så ser man jo kun øh, ryggen, ryggen. Af, ja. af dirigenten. Så lige så snart, at musikken spiller, og dirigenten vender sig om, jamen så får publikum jo lige pludselig øjne og bliver opmærksom. Og hvis musikken indikerer klap, altså der er bækner og trommer og chuhai på de rigtige slag, så kan du stort set bare med onde eller gode øjne kigge på publikum. Nu må du gerne klappe, nu må du ikke klappe. Jeg tror, det giver sig selv ret meget. Der er jo blandt andet den der Radetsky Mars, der jo altid bliver spillet til sidst i nytårskoncerten fra Wien. Der skal publikum jo klappe med på det rigtige tidspunkt, og ja, ja. det er jo sjovt, og man kunne godt lave et helt studie af dirigenter, hvordan de får folk til at klappe. Der er jo nogen, der smiler til dem, når de skal klappe, og så bare pænt med en hånd siger, nu skal I ikke klappe mere, og så er der de dirigenter, der decideret bliver fornærmet. Hvad gør man egentlig, hvis publikum ikke opfører sig ordentligt? <laughs> altså, hvis de sidder og klapper på det forkerte tidspunkt, kan man finde på at slå musikken af og sige, nu må I simpelthen... Jeg har engang forsinket starten på et meget stille stykke musik, øh, da en telefon ringede ned fra første række. Ja. Og der vendte jeg mig bare om og kiggede. Og så vendte jeg mig om igen, og så tror jeg ikke, at der var flere telefoner, der ringede i den koncert. Ellers så er det jo bare at acceptere slagenes gang en gang ja. imellem. Hvis ja. de klapper mellem satserne, jamen, for det være, hvis det er begejstring, så er det fint for mig. Der er nogen, der tager det meget øh, ilde op, hvis øh, publikum klapper på de forkerte tidspunkter. Hvis de ikke forstyrrer musikken, så er det for mig helt fint. Så, så er det okay, de er der. Ja. ja. Altså, jeg er som, som, øh, som koncertgænger. Øh, jeg, jeg, jeg, jeg bliver næsten altid irriteret over publikum. Altså, fordi jeg synes, de støjer. Ja. Øh, der, og, jeg, og det kan være, fordi jeg bliver ældre. Øh, men jeg synes, de bliver mere og mere støjende. Og respektløse. Altså, så sidder folk... Hvorfor kan man ikke udvikle slikposer, der ikke har kratløb? Ja. Altså, det forstår jeg simpelthen ja. ikke. Altså, der må da sgu da være, at de kan sende folk til månen og Mars. Ja. Øh, og, og folk, der sådan... Hvis man, hvis man først begynder at lytte efter host, ja. så er det ligesom om, at der er en ond pagt om, at der må ikke gå tre sekunder, uden der er en eller anden i salen, der hoster. Så hvorfor kan man ikke bare huske de gennem inden? Ja. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har det samme. Jeg synes, det, det, det er ja, en gammel mand, der sidder om. Altså. Min mor sagde engang, eller har sagt mange gange til mig, Magnus, vælg din kampe med omhu, ja. og det her den ligger ret langt nede af de kampe, jeg vil tage i livet, tror jeg. Men, <laughs> øh, men det er ret sjovt. Det der. Jeg tror også, det er en spontan reaktion fra mange mennesker, hvis der bliver stille. Mm -hmm. Så tror jeg, kroppen, for nogens krop vil reagere og sige, nu skal jeg frembringe noget. Nu er jeg nødt til at lave noget støj. Ja, eller nu kan jeg huske. Men hvis man kender musikken øh, rigtigt, og man kender øh, og ved, hvornår højdepunktet er, jeg prøver i hvert fald altid at tage min host med Ja, kan man ikke bare de vente, holde det lidt igen? Ja. Nå. Med den opfordring, så... Øh, ja, der var meget musik, vi kunne have hørt. Øh, vi indledte med, med Offenbach. Vi var lige talt lidt om øh, Labelle Lende, som vi ikke nåede at høre noget af, men det kan jeg kun opfordre til, man gør derhjemme. Og ellers så vil jeg bare her med Trish Trash Polka ønske dig, Magnus Larsson, rigtig godt nytår. Og, lige mod Og tak fordi du var med. Selvfølgelig.